«Послухай, братику, мій любий», – озвалась тоді Череваниха, – «як говорив ти з Костомарою, то в мене щось, наче мороз поза шкурою пішов». «Ось лихо», – каже обертаючи тей в жарт гвинтовка, – «чи не пристрів тебе, сестро, Костомара? У його, кажуть, ледачі очі, гляне на коня завидуючи, то й коневі не минеться». От пристріту, братику, я дала б собі раду, а от твоїх речей голова в мене завернулась. Бо не жіноче діло до дослухатись, сказав понуро Гвинтовка. У такому, братику, великому случаю, як ця рада, що громада, те і баба, не перебивала я ваших речей козацьких за обідом. А зоставшись на самоті, не вогнів тобі кажу, що мені чогось страшно зробилось. Ми ж із маличку, брате, навчені закону Божого. Душа в чоловіка одна, що в козака, що в жінки. Занапастивши її, другої не добудеш. Що то значить жити під самим Києвом, перебив її гвинтовка. Зараз і видно чернечу науку. А в нас у Ніжині так жінок розумні люди учать. Жіноча річ коло припічка. Да й вийшов світлиці. Стало вечаріти. Вернувся то Петро Шраменко. Розказує їй сей, що бачив у романовського куті. Чареваних аж з лесою вжахнулись і поблідли на виду. Де й черевань понурив голову, а гвинтовка, слухаючи, тільки всміхається дивиться чериваниха на брата і найме очам своїм віри. Що звідусюди надходять непотішній вісті, усяке тривожиться, сумує, а йому про все байдуже. Йому, мов, у касті кажуть про тих зрадливих запорожців, да про ті чвари. Чом же оце, тепер спитаюсь я, чому це Петро і Леся не зійдуться і поговорять? То було таки, хоч і стереглись одне одного, Да все-таки повітаються й погуторять де про що, як брати з сестрою, а тепер бояться й очей звести одне на одного. Ех, шкода й питати. Єсть у них у обох якась думка, тайна, невимовна. Раді б вони ту думку задавити, як гадюку спокусницю, а тим часом проти волі голублять її в серці. Тим-то вони не сходяться до купи, тим бояться й очей звести один на одного. Засумувала дуже Череваниха, а Черевань, дивлячись на неї, собі, мабуть, щось порахував. Смутний сидів за вечерею смутний став із-за столу. Тільки княгиня не змінила своєї постави, як та плакуча береза, що клонить і в дощ, і в погоду зелені віти додолу, так і вона. Чи хто сміється, чи хто плаче, у неї з серці не сходить туга. На другий день, скоро повставали да повмивались Петро з Череваним як ось іде козак от гвинтовки. «Казав пан, надівайте білі сорочки та жупани лудани, бо сьогодні буде рада, а пані прислала вам по новій стяжці до конвіра. Уже тут і бояри царські, і Сомко, і наш полковник з старшиною». Здивувався Петро і звелів зараз собі коня сідлати. А Черевань міркував про стяжку, що княгиня прислала. «Млакитна? Чому же не червона?» Козак звик червону стрічку в конвірі носити. А це вже, мабуть, польська мода? Тармо, надінемо й польську. Однак, о, вже тепер на Вкраїні все почалось вестися поляцьки. Коні вже були посідлені. Сіли козаки і поїхали спішно. Василь невольник за своїм паном. Гвинтовка, обернувшись, тільки сказав. «Глядиш, сестро, ти в мене тепер господиня? Щоб доволі було всячене на вечерю. Бо я вернусь з раду не без гостей». Виїхали на узлісся, аж людська юрма усе поле вкрила, а найбільш чернь мужики. Мужики й міщани валять купами, а козацтво йде лавою під місто. А під містом розіп'ято царський намет, і московське військо з боярами стало. З правого боку суне з своєю стороною Брюховецький, а з лівого сумкове військо виступає. Тільки ж за такими купами люду мало що можна було й розгледіти. Хіба по корогвах можна було розпізнати, де запорожці, а де городові? У запорожців на білих корогвах тільки червоні хрести, а в городових – орли і всяке мальовання з золотом. Гомін чинивсь по полю скрізь такий, мов підступає орда».